Două loturi De Ion Luca Caragiale Dramatizare radiofonică De Dumitru Sterădulescu. În distribuție Marin Moraru Ileana Stana Ionescu Demrădulescu Ștefan Mihailescu Brăila Victoria Nierlescu Mihai Fotino Rodica Popescu Mircea Albulescu Regie artistică Dan Bui O, oh, ce vreme. Nu era da Luaia asta măruntă care ține de trei zile, mai trebuia și-o vântă, ia uite. Și ce întunere doamne, și noroi cu carul. Ia ce dracet, mi-a drept la măsoi. Da, mi-e de potaie. ia de că că-ți-ar din acubața lor de-o popo, veni. Coftin, din cauza ta era să-mi rămâne galoșul noroi, i-a să s-o Eu trebuia să mă întind atât la o bere cu băieți. Asta e, ce nu e de vină. N-am mai pomenit în lume mai grozav ca el. Nu e o bere, nenele astea, și plecăm. Sunt așa să fac un Oh, și ce ploaie! Fii tu de sfârșit am ajuns. Mai aș de aici ați venit că... Lasă-mă, bai, nu te urcam mine cu lanăle tale mordate! Just. E, eram la bucătărie, dragă, mm. și dădeam prin mașină niște pâine prăjită. Tot plouă? Plouă, plouăă, de parcă s-a friptornit potopul. O, oh, să știi că asta se preface să facă. Bine că am luat varza. Uuu, dar ce pe tine ești plin de noroi. Ce femeie? Lasă bine. galoșii, ei. lasă, lasă aici. n Nu, i că se dă Și pe să-l punem pe sobă să se usuce. Încuie tu ușa? Uh -huh. e, Da Doamne. Aici parcă ți mai bine să treci. Cal, cal. Ale că nu poți să fie buni bric de fică. Să fierbele, Te redu să nu fierbi Tu că avem zahăr, tocmai am luat o cutie. Pune și puțin piper să dă un pic de gust. Pun, dragă, pun. Până aduc eu de la bucătărie, trage tu jerateca așa mai la gură. și împinge lemnele mai în fund, să nu se Împinge lemnele mai în fund. Împinge lemnele mai în fund. Să se Vene frate, ia se mm -hmm. ah. mm -hmm. Bă. Acum să Acum să-mi scot ghetele. Ia să Asta e rând. Și sortucul. Așa ne ridică. Ia golește masa. Da, ia să golim masa. am adus și pentru masa. Ce să mai mergem la bucătărie? Aici e mai cald. Ah, foarte bine. Ce avem de mâncat? Vierbe de să nu se aprinde că e tare N-a mai încălzit mâncarea, am lăsat-o pentru mine Că vine femeia, la spălat Da. M a adus niște uscături Și uite niște plăcintă cu mine, care a rămas de la prânz Ce zici, o să ne ajungă? Lasă, frate, că ne ajunge Ia, gata și cu asta Ia, vine o boace, ia să ține Așa, da ia. Hai. Hai, noroc și ceasul bun oh, Sănătate, <gă> că e mai bună decât toate <gă> Lasă că nici noroc nu strică să aibă omul Da, dar parcă eu zic că strică ce nu numai că dacă ești sănătos, răzbați prin toate Asta așa e Dar vezi tu, dacă ai un pic de noroc, altfel e mm. Uite, de pare exemplu la mine Sunt un om muncitor, este? Mm. Este Sunt un bun funcțional, este? Este Sunt ciști, este? Este nu sunt nici prost. Este? Este. Și? E. Ia să te văd. Spune, așa este? Așa este. Care vă zic că am dreptate. Este? <gătă> este. Și atunci? Cum atunci? E? Aici, aici. Care vă zic că sunt un bun funcționar. Sunt cinstit și nu sunt nici prost. Este? Este. <gătă> și atunci, care vă zic că eu sunt impegat la minister. Dar mă rog, domnile poți să-mi spui de câți ani am căsătorit noi? Da, s-au plinit zecea cu cinci zile. Bun! Și poți, dumneata, să-mi spui ce grad aveam eu când m-ai luat? Impegat clasa a întâi. Mm, mm, mm. Care vă zic că de 10 ani mă știi împiegat, clasa a întâi. Bun! Da! Știi, dumneata, ca și înainte de a, ne -a lua, eu tot împiegat am fost... Care va zi că eu de aproape 14 ani tot timp pe găsând Păi ce înseamnă asta? Păi ce înseamnă? Păi ziceai chiar mea ta, Madame Popescu Că sunt un om muncitor, un bun funcționar Cine Și nici prost nu sunt, este? De ce nu le-ai spus, Dumne? Păi ce răspunzi? Că este tocmai așa cum spui, Mataluța Păi nu eu o spun, adevărul o spune Așa e? A, așa e. Vei? Ce să văd? Păi unde e norocul? Unde e? Aici vreau să te aduc. Acum și de aceeași părere cu mine. Da. Care vă zic că eu, Lefter Popescu, deși sunt un om muncitor, un bun funcționar, nu și nici poți nu sunt, care vă zic că eu am rămas tot timp pe clasant. clasantă. Este? Este. Dar acum ia întoarce te din atea și puneți ți întrebarea altfel. Da, dacă domnul Lefter Popescu ar fi avut puțin noroc, ce-ar fi fost dumnealui, pot să mă răspunzi? Nu pot, Lefter. Bă, atunci să spun eu, dacă aș fi avut noroc a cu frate, eu aș fi fost cel puțin șef de birou ca Asta e Da, eu auzi. Parcă s-a oprit o în fața casei. Oh. O fi trimis turbatul trăsura să mă duc la canțelerii. Oh. așa fi vine chef să ne muncească pe noi ca pe niște rob, ca să-și bagă din lui mâna bună la director. Nu, no, ce am no. spus că pe mine mă caut, vezi? Mm. Toma, ce spuneam. Dacă n-ai noroc, te cheamă și noaptea la canțelerii. Ce facem? Nu deschide, nu deschide. E, peste putință, se vede lumina de afară. Vezi tu cine e? Da. Dacă e de la canțelerii, spune că n-am venit da, acasă. Da, da. Da, stai, stai, stai, nu e bine, vine... vine, vine da, da. Dacă spun că nu sunt acasă, o să spună că stau la berărie. Ia Ei... ce facem? Spune-i că avem o mătușă bolnavă în Floresca și m-am dus până acolo. Păi, și dacă mă întreba pe ce stradă stă mătușa? Spune că nu știi, ce? Nu e, dar nu o să mă creadă că nu îi spune că nu știe unde stă mătușa. spune că e mătușa mea și că e certată cu ea. Da, Cine-a acolo? Aici stă domnul Lester Popescu. Aici? Dumneavoastră sunteți Madame Popescu? Ia sunt! să vă rog să-mi dați drumul. Eu sunt Capitan Pandele, prieten cu soțul dumneavoastră, e acasă. Deschide-l, Nicolau! Să-l Dați-mi voie să vă prezint din nou Capitanul Pandele din administrație. bine de cunoștință! Madam, vă rog să mă iertați de un deranj la o oră atât de înaintată, dar aveam nu să-i treabă cu amicul meu, domnul Lecter Popescu. Vai, nu facem nimic, vă rog să poftiți și să ne scuzați că la mine că am deranjat. Hai, îmi pare rău, v-am deranjat tocmai de la masă. Îmi pare <sus> foarte rău, dar dacă aș ști pentru ce anume m-ați scuzat de o mie de ori. Dar ce s-a întâmplat, nene? Pe unde umbli frate? Te cauți de șase ceastrui, la bererie, ah. la cafenea, la plăciterie, la botecă și peste tot același răspuns. Nu e, n-a fost aici. Unde-ai fost, nene? La cancillerie! Ne-au ah. <laughs> omorât turbat. Vrea să-și facă reclama bună la director cu munca noastră. Noi muncim și pe el la balsează! Lasă-l, domnule, nu merită să te nervezi, pentru un turbat. Și nu mă întreb de ce te caut așa ca un disperat de șase ceasuri? De ce am venit la dumneata acasă la zece ore jumătate trecute fix? Păi, tocmai vreau să te întreb! Domnule Căpinta, vă mă rog să luați loc! Să mână și senerea! Poate luați șoțuica fiată! Nu, nu, vă rog, mulțumesc! Am luat masa și n-aș mai putea să servez, servesc, deși... Mi-ar fi făcut mare plăcere Da, poate o bucată de plăcinte cu mere Totuși da. o să-l luați Azi dimineața am făcut-o Doamnă, cu cea mai mare plăcere să rămână și te cum spuneai, ce? Mm. Coniță Coniță, vă felicit Așa plăcinte cu mere N-am mai mâncat De la mama de acasă Vai, se topește în cură Să rămână și amabil sunteți să vă pierdă bine Măi, leptere, nu știi nimic. Ce? Păi, cum ce? Ieri s-au tras lotăriile noastre. Eh! Am câștigat! <laughs> nu mă nebuniu de mea. cât... La amândou am câștigat loturile mari, Ai... ale mari de tot. Poftim. Ce e aici? Iată listele oficiale. Negru pe alb. La lotăria Societății pentru Fundarea unei universități române în Dobrogea la Constanța, lotul cel mare de 50.000 de lei l-a câștigat numărul 076384, iar la lotăria Asociațiunii pentru Fundarea și înzestrarea unui observator astronomic la București, lotul cel mare de 50.000 de lei l-a câștigat numărul 109.520. Acum, privește aici în carnetul meu, e scris cu mâna dumii tale, cu plaivazul. 076384, Universitate Constanța. 109520, București Astronomie. Leftere! Leftere! Hai, stai omule, ține sfirea! E un scaun, e un scaun. Un Mai vine o ceașcă de țuică, doamnă. Da. Nu, da, lăsați-l, că i-a trecut. Dar slab ești nene! Și nu glume estimabile. Chiar am câștigat. De glumii mi de mie, domnule, păi ce eu fac glume de o sută de mii de lei? Pentru ca să glumesc te caut ca un disperat de mai bine de șase ceasuri? Pentru ca să glumesc tier ca un cazan de zmoală? Pentru ca să glumesc nu mai am liniște de cum am aflat de tragere? Pentru ca să glumesc n-am dormit după masă ca de obicei? Ba, pardon! Așa mă cunosc dumneata pe mine, onorabile, mă știți dumneata pe mine, capitanul de administrație, pandele, un flui rământ, un plecar, un om care se sine de lucruri neserioase, care vine aproape la miezul nopții să deranjeze lumea, să o scoale, poate chiar din somn, domnule. să cheltuiască bani cu birja pe vreme ca asta, numai așa ca să facă o glumă proastă. Să avem iertare, estimabile, dar îmi pare rău că nu mă cunosc. Nu, nu vă enervați, vă rog, domnule capitan. A aveți dreptate să rămânușițele, începusem chiar, aș putea zice să mă supăru. Nu, nu Trezește-te, Lefter! Am câștigat leftere, am câștigat la amândouă lotul cel mare, de două oricât de de mii de lei! O sută de mii! O sută de mii câștig! Edre, iar i s-a făcut rău! ține sfirea omului, stropit stropiți-l cu apă, Conisa! Da, da! Da, i-a iar, iar, da, iar <gâng> trecut! Dar slab ești, domnule, mm. fii tare, nene, ce dragă! Păi, mm. dar ce-i cu tine? Niciodată nu i s-a întâmplat A. așa ceva. Suntem căsătoriți de 10 ani! Înainte, Hă, mulțumesc! Tocmai vorbeam înainte de venirea dumneavoastră, când stăteam așa la o parolă. Că acum s-au împlinit 10 ani! Da, mult ce înainte, doamnă! Merci, merci! Și cum spuneam, niciodată nu i s-a făcut rău așa cu leșin de când ne cunoaște. Vă cred! Păi are și de ce conița me. Cred. Credeți că eu sunt mai vreaz? Când am văzut listele și le-am pus alături de carnet, așa cum o vedeți omul în toată firea, capitan de administrație, am simțit că mă ia cu călduri, că mă ia cu fric, că mă ia cu un fel de slăbiciune, așa că dacă nu eram pe scaun, nu știu dacă nu cădeam mototol pe jos. <gri> și e foarte explicabil, conisă. Emoțiunea. Emoțiunea aduce tot sângele la inimă. Și de aici vine cu frig, uh -huh. pentru că în corp n-a mai rămas nicio picătură. Și apoi face un efort și îl împinge în cantitate dublă, în tot corpul și de aici înseamnă, cum s-ar spune, că vine cu căldură. Și apoi îl retrage pe tot de la stomac și rămâne stomacul cu tot ce am mâncat și am băut fără nicio picătură de sânge. Și simte așa cum, cum ți-e de la stomac, așa ca un fel de aplecăciune. Da, da, pentru că mâncarea da, da. poate ea să fie cât de bine gătită, dar când ajunge la stomac... Da. Nene, pandele. Nelepandelea am, am, am câștigat amândouă loturile alea mari Am câștigat leftere O sute de mii de lei O sute de mii în cap, leftere dată în viața am avut și-o noroc Leftere, ce cutine cu tine, leftere? Totdeauna m-am văitat de un noroc Fugea de mine cum fuge focul de apă Atos toți mergeam mergea din plin mie de loc Pe ce puneam mâna pierdeam nu tu avansare, nu tu bafte la cărți, nu tu câștig la loterie, nu tu... Ce cu tine, leftere, să poate om în toată firea... Lăsați-l, lăsați -l, lăsați, -l, coniță, lăsați -l să se ușureze. Întâi a fost cu leșinul, așa ca un șoc nervos. Bine că a fost numai atâta, la unii se întâmplă mai rău. Când le vine cineva așa cu o veste neașteptată, cu un câștig mare sau cu o pagubă sau chiar cu o veste de amor de-un, exemplu, când afli o persoană la care ții mult pentru care ai făcut sacrificii serioase și ți-ai pus carnea în saramură ca să-i satisfaci un capriț, te traduce, mă rog, cu oarecare și pe deasupra care n-are, mă rog, nici greutatea ta în societate pentru că, mă rog, și inferior, atunci îți vine așa cum i-a venit amicului meu lefter ca un șoc nervos. Da, pe urmă asta trece pentru că omul, doamnă, e mai tare ca fierul și toate poate să le ducă, mai ales când e de rău. Da, da. că nu vine să cred că am câștigat de două ori lotul cel mare. Nu te mai chinui așa, leftere. Ai câștigat și gata. Doamne, dumneavoastră, poate nu știți cum s-a întâmplat de a luat biletele Nu știu, domnule, capitan, da, de ce nu stați? Vă rog, nu ia stați Vă rog să mă scuzați, dar nu lefter am rămas în picioare da, da, și da, am da. uitat să vă poftesc să stați da, jos Da, da, da, vă, vă rog, luați loc, Mulțumesc, Da, da, și eu vă mulțumesc cu plăcere, doamnă Așa, și cum vă spuneam Eram într-o seară la berărie, mai mulți amici, aproape un an de atunci și discutam și vorbeam și beam bere și nu iată că vine un amic de-al nostru care rămăsese fără slujbă. L-am poftit la masă și i-am comandat-o halbă și omul sta tot necăjit și a căutat să-l încurajăm că nu o să treacă mult și o să găsească iar slujbă. În sfârșit, ce mai turavura, omul era necăjit, n-avea un ban, iarna, iarna, casa, casa, copii, copii... Da. Ne-am oferit să-l împrumutăm. E, aș fi remândre. n-a vrut nici audă. Dar pentru că avea nevoie, ne-a oferit două bilete de loterie. Zece li-am în două. Sumă destul de apreciabilă. Amicul nostru le cumpărase mai demult și acum își pusese toată nădejdea în ele. Tragerea urma să aibă loc la una de rebelion și la alta chiar în ziua de anul nou, înainte de masă. Dar el nu mai putea aștepta tragerea, era nevoit să le vândă. Toți aveam bilete la amândouă lotările afară de amicul meu leper. Și-am sărit cu gura pe el să le cumpere, dar el nici să-l că el e om fără noroc, că niciodată n-a câștigat la loterie, că nici măcar o dulceață nu i-a ieșit când a jucat lotos sau ta bilet, că el mai bine îl împrumută pe amicul nostru cu 10 lei să-i dea când s-a înleznit, că n-are nicio grabă. Dar noi am căutat cu toții să-l schimbăm din hotărârea luată și ca să gonim ghina I-am împrumutat eu bani. care va să zic că le-a cumpărat, cum s-ar spune, cu bani de împrumut. El nu vrea deloc, fugea de noroc. Ah, oh, ai găsit, eu și noroc, zicea stimabilul pesimist afărisitule. De unde știi, dom'le, norocul meu, i-am răspuns. Și așa, față de toți amicii, i-am dat banii și el s-a obligat față de toți amicii, dacă iese un câștig mare sau mic, să-mi dea 10% oh, Norocul nostru că ați fost dumneavoastră de față și ați stăruit de a-l biletul Domnule, capitan, nu știu cum să da, vă mulțumesc nu să mulțumesc, e, Nu cum... mulțumesc, că eu sunt parte la câștig da, e, Ce da? e de acolo? 10.000 de lei? Eh, Leftere! Lefterică! Te-ai dumirit? Nene, mi nu știi ce veste mi a adus eh, Știu eu, cum să știu, o veste de 100 de, de lei Vezi de asta nu-ți vin în fiecare zi Ed? să uit, biroul lotării pe smârdan, la bancherul acela cu favoriți. Colți cu strada doamne, să deschide la nouă. Vezi, pregătește biletele să le ai la îndemână. Ce să le pregătesc, le-am la mine, în portofel. Stai să ți le arăt. Doamne, ce am trecut. Domnule, da. Da. Da. capitan. Bye. Ei, ce, -i... ce Ce? Ce Nu le văd. La aici rău zis... Stai, nene, ia încet. ia încet cu metodă. Scoate tot ce ai în portofel. Mm. Pune Ia vezi, asta ce e? Ce chitanța de la percepție de fonciere. dă Nu, nici asta nu e. Nici asta. Da, nici... vezi, aia verde în Reclama unui doctori care oprește căderea părului și vindecă de mătreață. Asta nu... Nu ți-a ajutat. Ia să venim. Poate le ai pus în altă parte. Ai, nu sunt nici două săptămâni de când am umblat cu el. Aici erau. Ce naiba? Atunci unde sunt? Să mă întreb unde sunt Ana tu n-ai umblat prin portofelul? Hai, dar îmi pare rău, leftere că mă bănuiești pe mine. Așa față de domnul capitan. Să avem da. iertare, dar n-avem așa obicei. Ia vezi tu, Ana în garderob sub cămașile mele de noapte. Da, să mă uit. Stai. Ia da -i. -i treci. Nu sunt. Să că mi se mai în Stai jos, nu ți de fire, să căutăm cu metodă. Nu se poate pentru că să le fi pierdut. Peste poate. L-ai pus undeva, în siguranță, pentru Ai, că, că nu se pierde. acum, nu ți aduci minte unde l-ai pus? Să luăm cu metodă. Problema e să fim metodici în alegerea metodei, Adică să alegem de la început metoda cea mai bună, cea mai simplă, metoda care nu dă greșe. Întâi, v să zic că aici în screen ar putea să fie... A, nu, aici avem, uitați, rufărie. Stai, Anicuțo! În sertara al doilea avem actele. Eh, da, Ați da. văzut ce înseamnă metoda? Care vă să zică? Printre acte ar putea să fie și biletele, pentru că, vă înțelegi, actele le păstresc sub rufe, în screen. Când ai un ban, tot acolo îl pui și un bilet de lotărie ca pe orice lucru de valoare, acolo. Care o să zic ar putea să fie acolo? Eu zic să începem cu sertarul îl mai de sus. Să căutăm peste tot. Eu zic că nu sunt aici, că doar le-aș fi văzut. dacă să nu spuneți că n-am căutat, simplu. Vă rog, doamne. Uitați, aici sunt numai prosoate. și șervete fețe de masă? Uitați! Fete de masă! Frumoase fețe de masă! Cine vi a lucrat? Păi, pardon, domnule capitan! Cine să mi le lucreze? E eu... Ia, vezi, caută bine! Dar nu e dragă, nu Vreau Vă rog să caut... nu e nimic! Nu vă necăziți! Cine te metodă? Dacă lucrăm cu metodă, nu se poate să nu le găzim! Vă, stă calm! Vă foarte mult Dacă nu sunt atunci altceva, să trecem la sertarul al doilea! Dar aici sunt planelele lui Lefer, uite, cămășile lui... Și gulerile scrobite scoate actele care sunt sub cămăși. Da, poftim. n mai rămas nimic? Nu, nu mai e nimic, domnule capitan. Uite, numai jurnalele puse de mine pe fundul sertarului. Ia, vedeți sub jurnalele. Nu, -i, nu -i nimic. Bă, e nimic. Băi, leftere, e ceva acolo? Ce să fie? Extrasul meu de naștere, e. actul nostru de cununie civilă, da acolo, actul de naștere al nicuții. Altceva. Certificatul meu de absolvire a 5 clase primare. Ce ai făcut? Cici? Contractul de închiriere a casei, un monitor oficial. Ce, dacă caută monitorul ăsta aici? Dar tu l-ai pus. Ah, venia să publicăm o mireamă ca înger. Până Dar lasă pădă. să se merge mai departe să cercetăm cel de al treilea sertar. Pa, pa, pardon, domnule, că puteam, vă rog, aici este lenjeria mea. Vă rog să mă scuzați, n-am vrut să vă deranjez. Căutați mă asta. Eu nu m-am iste că sunt cavaler și. Da, vă rog. da, da, dacă vă spun că nu îmi. Vă nimic... rog, da, că ați acolo. Oricui se poate întâmpla din eroare, de greșeală, așa din nebăgare de seamă, să fi pus acolo într un moment de neatenție, de uitare, de. Poți am căutat și sub jurnalul de pe fundul sertarului. Meno, nu sunt, nu sunt acolo, ce mai? Să trecem mai departe, la ultimul sertar. Da, poftim. Acolo ce? Scrisori, rețete de bucătărie, rețete medicale. Ar putea să fie retăcite printre ele, vă rog. Dragii mei nepoți, doresc ca micile mele rânduri să vă găsească cele mai ferici. Cine scrie, dragă? de la Tușa Maria? Se fierbe un kilogram de Spanac, și după ce se răcește... Ce e asta, da! e o rețetă de clătită cu Spanac. Ne-a copiat o madame George. Nu, m-am întâlnit cu George. Sara Moli de tot. Nu e, domne nici aici. Nu ce, ce e? Am intrat la idee. Calm! Vă rog, calm și metodă! Întâi să ne păstrăm calm, care o să zică, în schimb nu se află. Să trecem la. Paul, ne apucăm ieri noapte. Eu am și uitat, musa, trebuie să plec. Mâine dimineața am inspecția la regiment. M-a reclamat un părli de plutonier care s-a mutat. Mai bine zis, l-am mutat eu. Ca s să se oprezicească că eu am făcut cu aprovizionarea așa și pe dincolo. Mă înțelegi, mi-a da. Așa că eu nu mai pot să stau. Mai ales că e întuneric în pe aici și nici birge nu se găsește că i dat drumul la aia cu care am venit. Și până voi ajunge eu acasă, e trecut de 1 și la cinci scuarea. Așa că vă rog pe mine să mă scuzați, dar oricât aș fi fost de nerăbdător să văd biletele ca să pot dormi liniștit, să dorm și eu liniștit, trebuie să plec. Și vă grijă, doamnă comitar. Ce să fac? De aici n-au dispărut biletele. Nici o grijă. Vă rog, numai nu uitați. E... Calm și metodă. Da. Eu aș zice, mai bine să vă culcați și dumneavoastră zău. Sunteți obosiți și nervoși și... Și mâine dimineață căutați în liniște. Nu, ca o caut eu, zăpăci. că lefter trebuie să meargă la slujbă. Ha, ha, de slujbă mergem mie acum Leftere! Ce-i ia, Nicuțu? Dar nu e bine să lipsești. Tu știi că abia așteaptă să te dea afară. vedeți-vă de treabă, Coniță. De turbat îmi pasă mie acum fleftere. Când mie ai o 100 de de lei, nu-ți mai a, pasă de niciun turbat. da, da, nu-i avem. E, da. ca și cum e, mă-mea. Biletele nu a, m -a, m -a. putut să se pierde, sunt aici, pe undeva, le găsim. deși. Mie nu-mi pasă, așa, ca să te pe tine. Am să trimit la canțeleul răscrisoare că sunt bolnav și că nu pot veni. Asta e. Foarte bine, eu plec, sărmulșițele, și vă rog să mă scuzați de raj. Nici de de raj, niciun de... Mersi! Încă o dată, sărmulșițele și bosar somnujor și vise plăcute și ziua de mâine cu sport. Mersi! fără grijă ne găsim noi și mâine după masă la cinci, fix! Ne vedem la bărărie! Bonsoar! Bonsoar! Bonsoar! bonsoar. Eh. Lefteri, ne culcăm? Unde să fie, domnule? Hai, Leftere, nu te mai chinuie așa. Dar cum se nu mă dragă? Tu nu-ți dai seama, nu e vorba de un leu de doi. E, e. pierdut, e pierdut. Aici e vorba de o de de lei. Stai să-ți explic. Leafa mea e o de lei pe lună. Da. Într-un an eu primesc 1200 de lei. În 10 ani, 12.000. Da. O să mă 100.000 ar însemna lafa mea pe 83 de ani și 4 luni plătită înainte. Pardon, pardon, pardon, am greșit. Am uitat că trebuie să-i dau 10.000 capitalului, așa că ar fi 75 de ani cam așa. Lafa mea pe 75. Da. Hai, dragă, să ne culcăm. Hai, nu odihnim, și mâine căutăm liniștiți. Pune-te pe foc, pune să găsim jar dimineața. Așa, și stinge lampă. Anicuțo, mm. dormi? Aș. Stau și mă gândesc ce o să facem noi cu atâția bani. Nu te mai frământ atât, frate. Asta să avem noi bani și pe urmă vom vedea. E destul timp. Dom'le, ce-ți și cu femeile astea? Măi, Da. Tu nu pricep că mâine, înainte de prânz, avem banii? Nedrăcie. Ce Ce-i S-ar putea să n bancherul toți banii. Poate că îmi dă numai un aconto așa de 10-20 de mii până încasează și el de la Banca Națională. Măi, mm. Ce s-a mai întâmplat? S mă gândesc că poate n-are nici banca. Cum să n-aibă banca? Păi ce te de mii de lei, unde să aibă așa dintr-o dată? Nu știu. Și atunci știi ce fac dumneavoastră? Hmm? Păi să spun. eu, te amână de azi pe mâine că îi cunosc. Când ai de dat nu te iartă deloc. Îți spun un ghiangăt. dar când ai să iei mai încet. <laughs> Dacă mine și-au găsit așa, Nu sunt eu omul să-i las așa. Le fac un tărăboi să mă țină minte. Hai, lasă, lefterea. Nu te mai năcăjeai mai bine să ne colgăm că să frântă de Noapte bună. Noapte bună. Anicuțu? Măi. Dorm. Nu dorm. Nu dorm, leftere. Stau și mă gândesc, adică ce-ar fi mai bine. Să bag bani în bancă și să mă mulțumesc o dobândă de 5% pe an. Asta mi-ar da aproape 400 de lei pe lună. Să stăm ca niște rentieri, să nu facem nimic și banii să vină la lună. Parcă ar fi la slujbă. Dar tot eu zic, știi, n-ar fi mai bine să bag bani într-o afacere. Să cumpăr o casă, o moșie, ceva. A, știu eu, Lefteresă. Ne mai sfătuim și noi cu cineva. Cu cine să mă sfătuiesc, frate? Că eu nu cunosc pe nimeni care să aibă 100 de mii de lei ca să-mi dea un sfat. Da, eu aș zice, mai întâi să ne mutăm în centru. Să ne luăm și o trăs. manicu manicuță, luăm. Dar eu zic, damea, în ce să băgăm banii ca să ne dea și ei un venit acolo ceva? Înțelegeți? Până la urmă, poate fac o și cu bancherul ăla cu biletele. Na, nu fac nimic, cum le toată ziua, curat îmbrăcat, se cheamă că sunt bancheri. Tu ce spui, Nicuțu? Aha, a dormit. Au, oh, ce vis! că se pe pusti! Am adormit. Dar lefter unde o fi? Ia uite-l. Ia uite l și pe el a adormit săracul pe scaun. Dar cum să n doarmă frate? Că de trei zile de când a venit domnul capitan pandele cu vestea dumii sale, cine a mai închis un ochi? Cine? La oh, unde n-am căutat? Nus și nus, parcă au intrat în pământ <tri> Și de trei zile, nou s-a băitut la canțilerie, o să-l dea afar Vai de... Gata! Vai ce mai ai speriat leftere Știu unde sunt, acum știu Le-am găsit Unde? Am înșeat câtea mea cenușii. Ca ce? Cu ea eram la bererie când ne-am cumpărat. Ca... Țin minte bine, le-am pus în buzunar de la piept înăuntru, acolo. A, sunt a... sigur. adu jacheta. jachetă. Care e A cenușie. Leftere. Ce? Am dat-o. Ce-ai dat? Jacheta. Care e jachetă? A cenușie. Cui? n ai spus tu că nu mai porți? Cui? Cui ai dat-o? Spune-mi de decât cui ai dat-o. La o chivuță. Pentru ce? Pe parfurii. Când? Al alterii. Al alterii. Fără să o cauți prin imuzul Am căutat tot, dar nu, nu era nimic. Aici! Pe câte farfurie e dată? Pe 10. M-am togmit destul să știi dar n-a vrut să-mi dea o duzină întreagă. Un, unde sunt farfurile? Vreau să văs farfuriile farfurie. Pe farfurile. Da, dar le aduc. Uite. -l. Uite. Vreau să văs farfuriile Uite-le. Asta? Da. Ți-am da. spus, m-am togmit, dar n-a vrut să-mi dea o Frumoase farfurii! nu e așa... Frumoase farfurii! nu uite. Cu chenar dublu, unul cu naviul alt pe muche și altul pe în gust pe buză. Vezi? <laughs> Porțelan adevărat? Ia da? Bravo, bravo, bravo, bun gust ai! Nu ah! Lestele! ce faci? să simțiu galanc cu coana când încep spar cu Așa. Acum s-a răspuns cu care? Răspund, lettere! Răspund! La care chivot le-ai dat-o, știi? Da! La Hai, de frumoasă, care vine tot acum aici! Știi unde se află? Zice că stă tocmai la margine, mahala o farfurie g Destul! dăm o nu la galoșii! Da, în da Copii! Ok, e bine să nu răcești. Mersi e de spatu, spatu! Merg, mai bine! O halba și 3000! Le-ai găsit, leftele? Bine, bine. Sunt ca și găsite. E spune. Le-a dat nevastă mea unei chibuțe. Nu mă nebuni. biletele noastre, dar cum se poate să facă dumneia așa copilărie? Nu te speria că nu s-au pierdut. Nu înțeleg. A dat-o ci pe zece farfurii. Care țăgă? Care e farfurii? Jacheta. Care e jacheta? Jacheta ce nu Nu mă fierbe așa că mă trec toate suturile. Eram cu jacheta ce nu știe când am cumpărat biletele. i a dat o pe 10 farfurii de porțelan cu chenar dublu, unul cu un abiu iar pe margine, un altul pe MB, în gust pe buză. Cu bilete cu tot? Cu bilete. inima! Nu te sperie! Nu, nu, nu te sperie! Cum să nu mă nu. speri simabile când îți spui că a dat jacheta cu biletele noastre țâci. Păi nu spusei că sunt ca și găste. Adică. Le-am găsit, deci sunt în jachetă. Și jacheta? Era țâcă. Și dacă a vândut-o? N-a avut când. Și dacă a găsit biletele și le-a ascuns? Da, suntem suntem, tovarășa câștig. Așa ne-am înțeles. 10% pentru dumneata și... Și? Să ne sfătuim. Ce să face, cum să face, să punem mâna pe jachetă. Keller. Da? Plata. plata! Gata, Luăm o și mergem la domnul, îi sar Ie E prietenul nu să ne ajute. nu Acolo încocioabă stăți ca. Acum să fiți atest la mine. Noi trebuie să fim cu grijă la ce facem. Întâi, se tu ia la dreapta. Tu, bă, la stânga, conjurați casa să veniți la gânare pe unde fugi, la adică. Hai, repede! Ei! jos, ce ușă? Singură ușă în fața noastră. v cu singură în fața noastră. Ei, acum, e. Voi stați în dosul casei cu ochii în patru să scoateți o vorbă. Și când auziți semnalul, mă dați bujna înăuntru. Înțelegeți? A fost! Și noi, domnilor, să ne apropiem de ușile. Unde ai mai că da trebuie să vin acum. Aprinde un mug de luminări și haide-mă, tu o daie așteptă. Da, ce? Ce? Avem treabă cu fita, cu țica. Lipsește ceva dintr-o casă. Știi a ce lipsește? Hai de mine. Vă de te boierule. Da, n-are ca obiceiul. Toate casele boierești o cunoaște pe Hai de, nu mai lungi vorba și aprinde. Cât vrei să mă țin picioare? Iaca, ca aprins. A prins, nu se poate, țâca, boierule, țâca, eu pentru țâca pot să pun mâna în foc, poate altă echibucă. vine, îți scoiem patru și voi să nu grăgniți, să înțeles. Am înțeles, boiarule, bună, gata a pruneli. mama! mamă? Unde e zacheta? Care-i jacheta? la a Care-i jacheta cenușie, boierule? Vă zacheta cu biletele. Te faci că nu știe, ha, Gașperițo! Să mă să fiu Mai bine spune drept, Dacă spui, ai și bun! Ce să spune, puie, boierule? Ce să spune vai de păcatele noastre? Păi dacă nu știe, iau-ți colo, ce să-ți Tu se atage, Nu, să-ți ai mea bătrână, vai de păcatele mama <���ă�i> n-ai <în scind e> <strable> fost în strada pacienții numărul 13 la Madame Lefter Popescu, daman înaltă, subțirică, frumoasă, oacheșe Casele la le cu geamluc, care are o aluniță cu păr deasupra spre cea de stânga și se poartă legată la cap cu roșu? Am fost! Atunci, de ce, minte? Păi boierul, am fost, deși. Nu ți-a dat pe zece farfurică, n-ai vrut să dai o duzină întreagă, cu chenar cu pe margini și altul pe gust pe buze, cu o jachetă, ce nu da! Atunci de ce minți? Dar nu minți! Nu, nu, că, nu, te boli, tu! tu, tu, tu să e, e pe mine! E pe mine o porpă de de supt. Ha, ha Ca să nu te prinzi, ai? Bă, să fiu a dracului care nu o poartă de fric! Sunt borțoasă, boiarulea, lăr toată ziul ca ține de cal la ce și la șale! Desbracă-te! Ia mă dezbrac! Mi-am pus în de la piept! Cu calm, leftere, cu metodă! Aici nu sunt! Nici aici! Aici Nici aici! O ia, ia, deci, o tică de ți Dă-mi un cuțit, baba, dă-mi un cuțit! Porti prin meu, Mersi! Oulă, nu-ți tăia, așa cheta, tavolul, că să a Nu sunt! Nu sunt! Sunt scos biletele! Sunt scos biletele! Hotă că te omor, mă Te omor! Te omor! Sunt! te mine! Păi, stii! Da, stii! Da, stii! Da, Bine! Nu mai ai făcut-o, nepurule, nu da, că nu m-ai făcut-o! Lasă-o, lasă-o, vă rog, nu, lasă-o! Lasă-o, că spunem mele la secție! Avem lor de conștigurile lor! O să-l spunem și laptele băgă alăsup! La secție, vă! Și cât? Dacă nu mai mă pricep nicio cum să le fac să vorbească, doar a spus de față. Am metodele mele. Nu rezistă nimeni. Am văzut domnul torturare, nu? Da. Așa sunt tare. Ați văzut cum îmi dă ea în în papu? Da, da, da. Am Unde să mă băg să nu vă văd? Nu, ai unde că vine drept în coadă? <coughs> să trăiești, domne, șef. Al dracului, om, domnule, parcă nici n-ar fi auzit. Măcar așa de façons să fi răspuns, că suntem și noi de față. Să așezat la o masă. Și de acolo numai cu echipa nu stă prin demonstrare. Dacă avei biletele el să se uite mult și bine. Ne-ne, tu să mai încercăm biletele, trebuie să fie la ele tu. ce am făcut toată noaptea și toată ziua. Cu baba și cu fata. de. Merge să le și mai drăvând, dar poți nu prea, fiindcă e, cum ziceam, pardon în poziție. Gazetele atâta așteaptă ca să mă persegueți dacă îți spui eu că nu e, nu e. Biletele n-au fost în jachetă. Pot face oprisoare pe ce puntiști? Să vezi că-ți o matrice inițial asta, cum să zic eu, amorul propriu. Așa că-și tot totul la început. să devine o surpriză de așa o au câștig. Să vezi, o să-i dai pisele acasă, sigur. Aia, zic că mi-a furat biletele. Chipuțele astea nu sunt proaste. Îmi cumpăr haine vechi, le purică pe toate pânțe și îndoiturile Nenelefter, Meni, părerea mea este că ne-am muncit degeaba. Biletele sunt tot acasă pe undeva Uite ca să-ți plac să nu zici că te servesc le a lăsat-o la secret Nemâncate de aseară să se mai gândească Eu zic așa poate Dar nu vine să crezi Și unde să fie nene Că doar am răsturat de e 10 ta, ori ca să Nu unde ne? să fie Eu... Ia uite Ia uite domnule ce scrie aici, în gazetă, despre noi? Ce scrie a, a, a, oleu, Așa Ce afla gazetele de cercetarea noastră. Ce mai băga, nenei? -ne. Violare de domiciliu, arestare pe mandat. mandat. Stai, nenei, stai, nenei, nu te speria, că nu e ce crezi dumneata. O, o, o, o, o băgați în pămânică. Uite, Dumnezeu, ce bucluc poți să-i trecă, vrei să-ți servești un Uite ce bucluc. Ia uite ce scrie aici. Ei, ei, ei, ce, ce, ce... Ia uite, Dumnezeu. Precum se știe, cele două mari lotării s-au tras zilele trecute numerele care au câștigat loturile cele mari de câte 50.000 de lei sunt la Constanța Universitate 0763 la București Astronomie 109520. Un lucru curios însă, până <gântu -i> acum fericiții posesori ai numerelor câștigătoare nu s-au prezentat să-și reclame dreptul. Pentru numeroșii noștri cetitori și gentilele noastre cetitoare, în rândurile cărora am dorit din sublă să se afle câștigătorii, amintim că după șase luni de la trageri Nu se mai poate Sub niciun motiv reclama vreun câștig Sumele nereclamate Până la termenul fatal Trec de drept la fondurile Societăților respective Ia și ia uiți Să știi nene, Că le găsim eh? tot mai a doua zi după termen Binspre, Îmi cunoaște norocul <laughs> Hai dumne, Dar nu mai râde că m-a scos de sărite e, sigur. Mă mir că-ți de râs eu sunt pentru ca să spun omul cel mai răbdător, cavaler până în albe, pentru că așa am fost de când mă știu, Pesionă. dar nu mai pot. E peste ce poate să rap de un om. În viața mea am avut pentru ca să zic așa de face cu tot felul de oameni, dar o neglijență mai mare, mai condamnabilă, n-am pomenit. Când are cineva hârtit de valoare așa de mare, nu le lasă să se țireagă de colo până acolo. Da. Trebuie să fie cineva prea sec. Eee. Așa trebuie să pasc în face face cum se zic. Bună seara! Bună seara, nene, turturene! Bună seara! Bună seara, eu. Nu le popescu! Dacă nu mai vrei să vii la serviciu, atunci te rog, trimite mâine cheia Sertarului, unde ai acte publice în întârziere. Am fost bolnav, domnule șef. Parol, domnule șef, mâine vin negreșit. Să treci cu mine, domnule. Nici bună seara, dat. E, n-a dat. Eh, s-a făcut târziu. E aproape nou. Eu trebuie să plec, nenelefter. Trebuie să merg la serviciu de noapte. Uite, te peste un ceas trece inspectorul pe la seție. Uh, nene, torturene. Merg cu Ce? Să mai văd pe hoață. Aș, mm -mm. și peste, poate. Nene, lefter. Mă știi cât sunt la data ta, mă știi că vreau să nene... te servești, dar nu să păți. Nene... Mă ești violent? nene nenene, ești necăjit. Poți să-l lubi și și cum ea, mă în poziție dăm de buclu. parol. Pe parola mea de onoare. Îți promis solemn că n-am să mă ating de un fir de părt din capul Bine. Parol? Nu. Vreau mai să stau de vorbă cu el, o menește, Mă înțelegi, De la om la om să le înduplec. Bine, O Parola, bine. Bine, este mizer, mai. Băiete, plata? Da, vă rog. Oprește-le, să tritiți, să tritiți. Michel! Michel! da ei, nenetul Turene, ți-am probis. Parola e parola. da, așa. Nu mă bag, nu mă mea. Așa toate Toată ne de la Dacă nu găsim biletele, m-am nenorocit. Ei, ce Nu mă lăsăm, nenetul Turene. Merg mai departe, nu mă opresc la 5%, dau 10% din câștig. Dacă se găsesc biletele. Ai... Pe viitorul, și pe onoarea mea, ne tot Bine, ne -ne. dacă mă rogi, Nata, așa ca să te servești, să-ți spui drept. 5% era cam pusit. 10% mai merge. Da. Nu mă să te simt de cubăn? Sunt oh, om de onoare, ne tot o șap. parola. Bine, bine, bine. Mai repede, bine. Yeah, yeah. Dacă nici acum nu să-ți apoi poți să fii sigur. Nici Că nu ți biletele la el. Uite că am ajuns. Hai din mă rânsi pentru birjenene. Nu am nicio grijă, n-nătrupturiu, lasă că plătesc eu. Ține, birjan. Să trăiți. Ce-a fost, pe aici? A fost domnul inspector, să treci. Când a fost? A fost acum vreun ceas. Și ce-a spus? A întrebat de dumneavoastră. Pe urmă a fost la secret. Da, era foarte supărat. A notat ceva în carnet, a liberat pe cele trei femei și a lăsat vorbă. Mâine la 10 să vă prezentați la dumnealui la raport. Oh, oh, de mare, Belea. Mi se pare că mai e dat nenele. Trebuie cu ipo-ul, cu urmare, care vă zică, dacă nici dumneavoastră poliția nu ne protejează contra bandiților, atunci, mă rog, ce mai rămâne? Ce? Am înțeles că v-a că cum merge chestia. Domnule, nu uita că vorbești cu un comisar în exerciză bucțurii. N-a, vreți să mă întiminez? Ce, nu vă ajunge? Ne? Nu vă să o dă ajunge 10%? Ha? Când vreți? Când poftă-i, domnule? 70, 90, 100%? Domnule, nu sper mi să mă ieși. Vă ieși, dar? Vă ieși, că v-a spune adevărul? Domnule! Frumos! Frumos! Sublim! Rușine! Rușine! De trei ori rușine! Vă arăte-vă, o să vă bată jos ce oameni încestiți! Să vă uniți cu tânării! Mă nu se vă negar la Ce-o să... Ar să-i fac proces de ultraș! Să... Da, mai dea de, de nenoroști! Eu. Cum de-am ajuns la colțeva, chivuțelor? Ai, ai, africa! Asta e metoda pe care am căutat-o toată noaptea. Cu binele, cu frumos. E da, asta e metoda cea mai bună. Să bate în Nimic? Poate n-au auzit? I-ai venit iar la belete. Ai drostra china cu prune să-i dau eu belete. La. Ah, la -a. Nu mai faci! Nu mai faci! Nu mai faci! Are una cu cratița, mamă! Ia cratița! <melite> Ia belete! Ia belete! Să pui să ne omoare nevinovate la belete! ce ja, mai faci? Oțul! Ia belete! na! Să ți cu fi -a. -a. de ce Să ai înțeles! Nu! Nu! Nu! mai Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! mă, Nu! Nu! Nu! Nu! Leftere-ți oh, cu tine, unde ai fost? Bani oh, oh. cu <laughs> Ce s-a întâmplat cu tine, leftere? Yeah. Ce hali nu te plin de noroi din cap până în picioare și fără căciulă? Unde e căciula ta de Astrahan? Cite bandiți, sunt înțeles și cu poliția, cu procurori. după ce că ne-au furat, au sărit la mine când mă duceam la ele cu cele mai bune intenții. Dar am să-l de lor, au să intre toți mesa. Și ce și domnul comisar Turturanu și domnul inspector care a dat drumul de la secret. N-am să mă las, Vă păi știu de bine că ajung pe drumuri. Am să trimit trimite la minister, la primul ministru, la cameră, la viere. Nu mă n Dar ce s-a întâmplat, frate? Le-a dat drumul femeilor unde era secret, auzi din asta! Nu mai spune! De negrăzul nu-i a dat? Tocmai când era gata să declare și să recunoască totul! Cum? Au recunoscut! Totul, totul, totul, totul! Tot, tot. Care mai zic că tocmai când era să pun mâna pe bilet, atunci, hopa! Apare domnul inspector și le-a dat drumul! Și n-a prietenul nostru, domnul comisar Culturanu, care i am oferit 5% sau apoi 10%! Face bine minumată, că nu știi nimic! Banca are pretenții la mine că l-am băgat în bucluc Crede că noi suntem proști și n-am înțeles cum stă cază. E, e, e. A nu mai merge. Toate au un început și un sfârșit și sfârșitul dumnealor acum a venit. Că de început a început de mult. Dar ce-i cu biletul ăsta? A fost aseară domnitică de la birou și dacă te-a găsit, a lăsat biletul. Dragă leptere, astăzi când am plecat de la canțilere, domnul Georgescu... Domn... Șeful mi-a zis să te anunț că dacă mâine nu vii la serviciu, poți să nu mai vii deloc, că ți face raport de destituire și pune să spargă broasca <gântu -i> sertarului tău, unde e încuiat dosar. De mâine începe în la ora 8 dimineața. Te rog, în interesul tău, vin o negreșit, Georgescu e turbat rău. Al tău, fidel, amic mitic. <gântu -i> Repede, că cămașă. Da. O cămașă și uh, da. alte haine pe altorul cel bun. Da. Pune-mi să mă spal. Păi, de ceasul? O să O să O să-l O să-l treci. O să-l treci. să-l treci. O nu, l treci. O nu, l treci. O să-l Nu, nu, să-l treci. O să-l treci. O să-l treci. nu, să-l nu, O să nu treci. O să-l treci. O să-l treci. O să-l treci. O nu l treci. O să-l treci. O să-l treci. hai, să-l treci. O să-l treci. O să nu, Repede! Să Ai venit, domnule? Da, domnule Giorgescu. Aici nu sunt domnul Georgescu, domnule. Aici să domnul șef. Să-mi aduci la moment dosarele. Și altădată să știi că te dau afară. Statul nu plătește piegații ca să facă beții noaptea și ziua să zacă. Uite ce prăpădichești. Da. nu o să fii la datorii. mi -a auzit? Da. Mergi de-mi dosarele. să da Bună, Bună, bună, Aici erau, între hârtile din sertar. De ce mă, ce s-a întâmplat? Toți zii! toți au murit, toți mor! Numai în locul trăiește! se și va trăi cu vremea, ne-am ca uitați Mă nu-ți e bine? Ori ai cumva temperatură? Ce te-a apucat să declam, Sunt Ca la teatru! Sunt aici! cine aici. Aici. aici era soare nesălucitor! Căutat, dar timp vorbește pentru ne. Mă leftele, mai ai început să iureze de dimineață, văd. te ne nepăgubaș, că nu de tine, L-am găsit, mi de trei zile și trei Și-ai găsit, leftele, ce? mă, știi, Ce? ce? între noi doi, George Georgescu, am să-ți arăt cine e lefter Popescu. Nu-i leftele, mă faie, Uite-mă, am adus bine din condens Domnule ministru Sărătatea mea delicată nu-mi permite să mai suport asprimile de tot felul ale serviciului Cum? Vă rog, dar respectoasă binevoiți, am primit demisia din postul ce ocup la acest onor minister Binevoiți, letter popesc mai leftele mă, nu ți-e bine? Mă-ți dai demisia? <laughs> Ți-a murit vrun, nu unui, vreo mătușă bogată? Ce pleașcă da peste tine! Ai și cel mare! Două lozuri mitice! Două? Două lozuri? Mă duc la turbat. Domnule șef, iată dosarele. Bine, lasă-le aici. Și mai iată, domnule Georgescu, vă rog foarte mult și de visia mea. Bine, lasă-le aici. Vă salut, domnule Georgescule. Bine, dute. Yeah. S-a terminat cu robia S-a terminat cu robia Niciodată Lefter Popescu nu o să mai fie rob Niciodată Lefter Popescu nu o să mai fie la 8 dimineață la birou Niciodată Lefter Popescu nu o să mai trebuie de frica Turbatului <laughs> Lefter Popescu Ier Bravo Lefter, bravo Adio Mitica Adio le... Adio Birou, unde mi-am pierdut 14 ani din viață. Zbor spre altă viață. Zbor! S-a țignit rău lefter. Păcate el, că era băia bun. <fie> Bună ziua! Bună ziua! Cu ce vă putem servi? Uh, uh, uh, uh, mă rog, unde se încasează câștigurile de la loterie care s-au tras la altăieri? Fondul e depus la casa de depuneri, dar le puteți încasa și prin noi. Aveți vreun un bilet câștigător, domnule? Am două câștigătoare. Sunt câștiguri mari. <răși> a, a, măricele cele! <răși> Am amândouă câștigurile mari. <răși> oh, așa ceva nu s-a mai pomenit. Când dai omul, nu mai întâmplă. Dați-mi <răși> voi, mă rog. Să văd biletele. Da, aveți listele oficiale? Da, da, da, ia toată, domnule. Mă rog, avem o dată 076.384 la Universitatea Constanța? Nu. 109.520. <laughs> nu, dă-vă, dă că nu, nu mă curca bani, nu rău, dacă mă curce. 1... <laughs> Și 9.525 București Astronomie? Ba, pardon, domnule. București Astronomie 076.384. 384? 384? Dați-mi o clipă să văd. Da, văd. Oh, uite cei estimabile, v-ați înșelat. Mm. Și iaca ca de unde provine... Dumneata ai ciudat lucrul, cei drept, cum s-a întâmplat. Dumneata ai la una tocmai numărul care a câștigat la cealaltă și... Și ce? Și viceversa. Viceversa? Viceversa. Viceversa. Nu se poate, domnule, peste poate, viceversa. Asta e șarlatanie, arlatanie, mă înțelegi? Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Vă învăț o minte pe dumneavoastră să umblați de acum încolo cu, cu infamii și să vă bate joc de oameni, fiindcă este exploatare și nu vă mai stăturați ca vampiri. pierzând toată sudarea fiecare om onest. Deoarece să-i crede orbește în mofturile dumneavoastră! Domnule. Și cu tripodajul de bursă, care suntem noi proști. Domnule. Suntem proști. Domnule. să nu ne învățăm minte ca să venim și să ne revoltăm, mă înțelegeți? Da! Să ne revoltăm! Așa să știți. Proști. Domnule. Proști, proști, Domnule. Vă rog m sa lăsat pe Vă rog, vă rog, liniștiți-vă. M-aș zăfui. Domnule. Bine, tăi bani banii mei, leptere, ce-ai făcut, ce-ai făcut? Ce-o să-ți spună Anicuța și o să-ți spună colegii vecinii leptere? Era rămas fără slujba cum în pragul iernii? n -a! Domnule! n Domnule, n rog, Domnule, domnule liniștiți-vă! nu e nimic, domnule! Vă rog, nu vă mai bateți, domnule, cu palmele peste față! Domnule, domnule, mai mare rușine! Domnule, omul, tătătirea, tătirea, nu e nimic, a, nu e nimic, a, domnule, domnule! O să câștigați altă dată! Altă dată! Altă dată! Am întată firea rămas pe drum. Nu mai joc, nu mai iau bilete, nu mai fac niciun bine nimănui. Nu mai veniți cu pungă și de-asta la mine! Nu mai merge! Nu mai merge! Nu mai merge! Nu mai merge! Domnule, ce-ați făcut? Domnule, de ce ați spart geamul? Dar ce v-a făcut geamul? Domnule, ce aveți cu geamul? Pentru ce ați venit, domnule, la mine? Ca să-mi să distrugeți banca? Și acum, nu, nu, nu, stați, stați! Acum vreți să plecați? Acum, crede, dumneavoastră! Pardon, domnule! Sergen! Sergen! Ce? Ce s a întâmplat? Domnule, uite, dumneavoastră lui, nici măcar nu-l cunosc, a venit aici pentru loterie și... Pentru că n-a câștigat, a început să țipe, să facă scandal, tărăboi. Dar ce vinam am eu, domnule? Ce? Eu garantez cuiva câștigul? întrebați dacă i-am dat eu un scris că o să câștige. Dar de ce să spargă geamul, domnule? Ce are cu geamul meu, domnule? Are chef să spargă geamuri, să spargă la dumneavoastră acasă. Uite, uite, uite numai ce geam mi-a domnule. Ca să-ți un geam mare, domnule, de vitrină. O sută de lei mă costă. Dumneata, ai spart geamul. Eu. Cum te cheamă? Lefter. Lefter. Lefter și mai cum? Lefter. Lefter. Lefter. Ați ascultat Două loturi De Ion Luca Caragiale dramatizare radiofonică De Dumitru Ste Rădulescu Distribuția A fost următoarea Lefter Popescu Marin Moraru Anicuța Popescu Ileana Stana Ionescu Capitan Pandele Demă Rădulescu Turtureanu Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit. Țâca, Rodica Popescu. Bătrâna, Victoria Mierlescu, artist emerită. Fetița, Alexandrina Halic. Mitică, Mihai Fotino, Georgescu, Alfred Demetriu. Pancherul, Mircea Albulescu. Sergentul, Radu Panamarenco. Prietenul Candit Stoica. Chelnerul Gheorghe Puculete. Birjarul Nicolae Crișu. Asistența tehnică Pia Popescu și Laura Niță. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică Inginer Vasile Manta. Regia artistică. Dan cu ikan.